почув на лісовій дорозі перестук копит, коліс і порожніх бідонів. Причаївшись біля купки дерев, незабаром побачив парокінну з бідонами від молока під воду. На ній не зграбився сіровидий, померлений візник, який мав два пом'яті, що аж підстрибували капшуки під очима, черевиком виткнутий ніс і мітлами вуса. Печаті задавненого невдоволення та зла гніздились на його широкому чолі на зморшкуватих повіках і скособочених варгах. Один кут їх був грубо закруглений, а другий такий гострий, ніби весь час намагався далі розрізати щоку. Отак і до вуха підповзе. Не дай Боже зустрітися з таким молоковозом у нічну пору. Данило вийшов на погорлену корінням дорогу, владно зупинив коні. Молоковоз лихом втупився в нього. Якого тобі дідька, хоча ти ніби й поліцай, заскрипіло словом у словому, пересох двері. Гарно зустрічаєте людей. Як вони мене, так і я їх. Бо що таке люди? Велике збіговисько, де кожен думає тільки про свою шкуру. Підвезіть, коли не жаль коней. Аби вони були мої то жалів би. Сідай десь збоку. Звідки єси? Скрайсу. Молоко з краєм ока зернув на Данила з кособоченими варгами вибив насмішку. І там поліцаї дрантюхами без форми ходять. Скоро й форма буде. А ви чого такий, наче на весь світ уїлись? Молоково скинув на Данила притуманений злобою погляд, вйокнув на коні, потім вийняв з пазухи туго набитий кисет, розшморгнув його і поволі прогугнів. «Бери на дурничку! Бісівську міць має!» «Спасибі, я не вживаю цього зілля!» «Тоді добре горілку тягнеш!» «Не без того! До цього вимас таки! От допомогти бідному чоловіку нема кому!» зажурилося усе зло на капшу чистому виду і навіть плечі зажурились пригнулись це ж хто ви бідний чоловік не повірив посміхнувся Данило вірне віра таки я бо в житті воно так комусь перепадає просте або райське дерево а комусь одні тріски хрипло зітхнув молоковоз та кинув погляд у лісичі в минувшину от послухай був колись хома кошель Господарем на всю губу, на весь повід. Земельку мав чорному в крило галки, А воли такі, що ні один наймит дорогів не доставав. І медаль, як радість, під шиєю носив. Та більшолоки підрізали хомі земельку, Постинали крила ще в му році, А та медаль під шиєю мало не стала петлею. А як почав надходити тридцятий рік... Кумекав я, куди вода Розділив свої статки поміж дітьми. Взяв собі тільки троян коней і з сіроманцем гайнув із села працювати де на капіталізм, де на соціалізм. Та чорні були мої дні, і чорною була туга. Тільки одного дня розвеселився, коли почув про розкуркуювання. Таки перехитрив я, обскакав своїх дурнів дукачів. Носила мене і по Дніпрогесах, і по Турксибах. Тут теж, хто був з головою без грошей не сидів, та гроші полова, а земля свята. І ждав я своєї земельки з усіх до одного снів. То як почув про війну, кинув квартиру своєю потіпахою і зраду ж сюди. Люди на схід та на схід в евакуацію, а я зі сходу, як той бродяга, що судьбу проклинає. Вважаю, з німцями в один день прибився до свого села. Німці із Заходу, я зі Сходу. Обійшов усю свою земельку, позабивав в неї свіжі вербові кілки, щоб межовими вербами стали, а сам збирався стати старостою. Та щось вона не туди повернула. Люди і власть наставили старостою мого колишнього наймита Івана Гнатюка, який був, ким би ти думав, аж головою колгоспу. «Що ви, люди, робите?» – гукнув я на сходці. «Він же стопроцентний більшовик!» Та мене тоді на сходці, чуєш, мало не стовкли?»